«Ну, хоч перше слово скажи». «Гараж». Якось Леся зателефонувала до виховательки Грицяна дізнатись, чи Грицян не б'є інших дітей у дитсадку і чи не матюкається. Звичайно, Грицян і бив, і матюкався. Леся засмутилася і вже хотіла уривати розмову, як вихователька добродушно пролепетала. «Вітаю вас із поповненням. Григорій вже похвалився нам, що в нього народилася старичка Софійка». «Як вам тепер? Неважко? Григорій допомагає прати пелюшки?» «Мені зовсім неважко. Григорій допомагає. Дякую вам!» Увечері Гриціана знову били гумовою палкою. Він плакав, але з усіх присутніх жаліла його лише я. Гриціанова мама сиділа у м'якому кріслі, обома руками обхопивши себе за худенький-худенький живіт. Кілька днів перед тим вона повернулася з лікарні після викидня. «Тань, я збудуй мені гараж», – просив Греціан, коли ми залишились двох на цілий день. «Збудую, якщо ти ляжеш спати». Греціан був у тому перехідному віці, коли в його обов'язок ще входило спати на обід, але він уже дуже рідко свій обов'язок виконував. Примусити Греціана лягти в своє ліжечко коштувало необияких зусиль. Не допомагав навіть старенький коцек у червоно-білу клітинку, який раніше справляв на Греціана виключно сонливий ефект. Я вкладала Грицяна спати шантажем. За збудований гараж Грицян був ладен продати свою душу, не те, що заснути. Він урочисто вручав мені найдорожче, що в нього було, свої поламані, безколесні автомобільчики, і казав. Але дивись, збудуй великий, щоб всі три машинки вмістились. Потім із-під диванів і із столиків, із потаємних шафок і закутків, зносив дитячо залишки своїх розгублених у часі конструкторів, які могли б зводитись як будівельний матеріал. Збудую такий великий гараж, як ціле місто. Кладаючись в ліжечко, безупину повторював Гриціан. «Щоб я стані був гараж, добре? Спи!» Я приймалась за будівництвом. Гриціан поніс, накривав стареньким бедертим коциком у червоно-білу клітинку і, засинаючи, блаженно спостерігав за моїми рухами і руками. Коли Гриціан засинав остаточно, я руйнувала збудоване попередньо і бралася за справжній гараж. Він займав усі три кімнати в квартирі, для кожного по автомобільчика по кімнаті. Забудівельний матеріал правила бібліотека української класичної літератури, купа старих вінілових платівок, табуретки, деяке кухонне причандалля, включно з каструлями і пласкими тарілками, вази, журнальний столик, настільні лампи, махрові рушники і покривала. Я будувала гараж без перерви кілька годин. У ньому було все прораховано до найменшої дрібниці. Від туалетів до мешканців. Туалетами служили поставлені сторшми сірникові коробки з написами «Ж» і «М», а мешканцями – шахові фігури і гумові клоуни. Гараж був таким великим і розкішним, як ціле місто. Якби я мала більше території, він був би таким великим, як цілий світ. Грицьян прокидався і вражено бігав з кімнати в кімнату, вивчаючи механізми побудови гаража і безперервно вигукуючи «Танька, ну ти Танька!». Потім я засинала, втомлена напруженою роботою, тому не бачила, як повертався хтось із дорослих і з обуренням розбирав мій гараж. Його сліди ще час від часу варинали в найнесподіваніших закутках квартири, як руїни трої чи великої критської культури. «Гриціан, чому ти дав розібрати гараж?» Я складала його кілька годин. Грицьян винувато знизував плечима і бурмотів. «Танька, я не просити тебе будувати аж такий великий гараж. Треба було збудувати менший гаражик». «Як ти міг мовчати, коли його розпирали?» «Греціан!» – невгавала я. «Тобі зовсім не було його шкода?» Грицьян, як загнана в пастку мала тваринка, з усієї сили пробував оборонятись. «Танька, а на що мені твій гараж? Що я буду з ним робити?» Останній раз я забирала Греціана з десятка за день до того, як пішла вода. Ми йшли поміж викладеними за принципами симетричної геометрії багатоповерхівками, і я постійно намагалась схопити Греціяна за руку, він постійно її висмикував. Подивися, які навколо нас голодні сто окі динозаври, сказала я Греціяну і кивнула на багатоповерхівки. Танька, ти що здуріла? сухо й трохи жорстоко відповів Гретян натякаючи на те, що гра закінчилась. Це не динозаври. Це будинки вулиці Батареї Муравйова. Розділ десятий